اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سداً وهملاً إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستأخبره ونعوذ بالله من شرور يخصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدل فلا آده له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين أمن أن الله حق الدقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين أمن أن الله وقول قونا سديدا يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم ظنوبكم وميوت إلاها ورسولة فقد فاز فوز عظيمة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Govorili smo da ćemo u narodnom periodu uz na pomoć početi da obrađujemo e, fikske masela početko od, od taharata, samo početka, ali da, da pokušamo da bude iskraćena verzija ili olakšani način obrađivanja, odnosno spominjana samo e, samih mesele uz kratki dokaz, da bi se što više toga obradilo i skrati se na ono zašto što postoje šarijoske argumenti na onih mesela. Kako bi se što više prešlo i kako bi se e, obradila određena pitanja koja su pitanja za svakog muslimanda i zna, pogotovo iz poglavlja i badita. Pa dokle, dođemo, dođemo. Naravno počinimo e, uvod o, o obrađivanju hekskih pitanja, fikski mesela, Znači, ja bih zahtijevao jedno posebno predavanje da se, da se obrađuje jel, vezano e, na što se vraćaju e, argumenti iz fikskih mesela, na koje širijaske argumente, šta su učenjaci kod kada nastao Fik. Dakle, to je tema za sebe, znači nije cilj uopšte da ulazim u to, e, nego da direktno počnemo od trvog poglavlja, a to je poglavlja Taharata ili e, Babel Mijah, poglavlja o vodama, pada honda do prodolja. Znaci bez da preskočimo onaj uvod klasični standardni koji je zbitan da bi se ne napravle neke neke ili pokupili neki termini koji su vezani za fiksne mesela. Među tim kažem il zbog, zbog toga što, što je to ovaj to zahteva više vremena, preskočemo to pa ćemo moci direktno u u, u povladje fiksne mesela. Polazeć naravno od riječi Poslanika sallallahu alajhi wasallam koji prenosi ma'ia radela anhu u u dva sahiha da je Poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao mayuridillahu fihi mayuriduhu bihi i yafqahu fi ddin, to znači kad Allahu želi dobro, pouči ga propisma vjeri, da njemu fiqh, razumijevanje propisavije. Također hadis koji vidiš u Haremusima svoja dva sahiha Uh, u kojim kaže poslanik sallallahu a.s. en uh, nasu naadinu ljudi su poput metala uh, ljudi su znači u svojoj osnovi po svojoj narodi, naravi, po svojoj prirodi po onome što su naslijedili poput metala metala imamo razni vrsta, znači imamo, uh, imamo znači, ne, željezo, bakarda i redu da nab ne nabravimo vrste metala se što spadao metale, nisu isti svi na istom stepenu i istoj vrijednosti. Pa kaže Poslanik sallallahu sallam, znači ljudi su poput metala. Kaže: Oni koji su bili najbolji u dzhahiliyyatu, najbolji su i u islamu, ali kada idha faqahu. Kaže kada kada da, da, da, da postanu Fatihi u vjeru. Ne učenjanci, kada počnu da razumiju, počnu da, kada razumiju vjeru, znači nauče vjeru, nauče i propise vjeru. Odnosno u ovom Hadiso ukazuje na to da, je, da, čov, da da čovjekova vrijednost kao muslimana se posebno ističi, i ona je posebna, onda kada musliman da na, na, nastoji uloži truda da razumije vjeru da nauči fit vjere, razumijevanje vjere. Prvesno se to odnosi znači na na fikske propise. A ja sam već vama nekoliko puta spomnio znači što se tiče muslimana, muslimana znači prvesno što treba naučiti vjere to su stvari akide, a onda fikske propise koje su vezani za njegove osnovne osnovne ibadete. Ili ako se nekim bavi poslovima, uh, nekim poslovima, o kojima su došli određeni širijanski tekstovi ili fakih obradu obradio svojim knjigama, on bi trebao da nauči te propise. Kako ne bi upadao u haram, radi određene stvari dugo vremena godinama, dok ne bi jel, čuo poslije da on radi nešto što je jasno, ko dan došlo u širijanskim da je haram. Uglavnom, da počnemo direkt, odmah sa, sa fikskim celama odnosno poglavljima i knjigama, učenjaci obično podijeli, podijeli fik znači čitao fit na određene neodređena poglavlja, neodređene knjige pa unutar nje određena podpoglavlja, a onda jel na mesela određene radi lakšeg razumijevanja. Razlika između fikskog pristupa pri šejiskim propisima i hadijskom tome što je fiksto detaljniji i precizniji i uređeni obrađuje za razliku od, od pristupa pristupa učitelja profesora strani hadisa, gdje se globalno vraća na onim mesjelima u kojima, kojima su preneseni hadisi. E, tako da ima nedostatka se strane pristupa hadiskog pristupa izučavanju fikhi propisa, odnosno inače propisa vjere. E, da znači počećemo danas sa e, babom, e, prvim, e, prvim jel e, poglavljem ili nad poglavljem ili cjelinom a to je vezano za taharet. Taharet je, inače, Fukaha obrađuju prije nego što počnu da govori o se nam, o namazu. Zašto? Islamski pranici prvo počnu da govori o Taharetu u fiskim knjigama. Zato što je Taharet uslov za namaz i e, za jel, za neki drugi ibadete e znači prvenstveno za namaz znači sve što je vezano za namaz uslovljeno je jedan od naj najjači i najbitnijih uslova za za namaz je u ta arah. A ta arah umica sebe ima dosta drugi uh, poudava uh, cijelina, Tako da ćemo jedno po jedno obrađivati. Ovo mora pazite, uh, moramo neke stvari uh, govoriti koje nisu jelo koji direktno iz šerijsku tekstova, ali da bi bile kao neko lakše razumijevanje ovoga o čemu se govori. E, tako da je prvo prvo poglavlje koje obrađuju e, islamski pravnici obično bude babulniyah, znači poglavlje o vodama. E, narodno je zašlo o vodama zato što je e, što se tahara, čistoća prvenstveno vraća na vodu. Znači, prvo što prvo da napravim neki uvod po pitanju tahare, ta što znači taharet e, jeziški, sad znači, o, o, terminološki ukrad, ko ćemo to da priježimo, vrsta tahareta, e, pa da počnemo samo početiti, znači, e, bitnost tahareta, e, i ono što je što vezano za taharet, odnosno čistoću i je sa te strane što je znači, taharet, e, znači, miftahu salaa, odnosno ključ namaza. Bez, e, znači, bez tahareta čovjek ne može imati isprava namaza. I što je naj, najpotvrđeniji šartova namaza i jedan od prvih, uh, prvi, uh, od prvih šartova za nalaz, i najbitnijih šartova. Uh, Učenjaci kada govori o taharet u taharet na dvije vrste. Pa kažu taharet poslije tahare uh, manevije i tahare hisije. Uh, tahare manevije, znači, uh, taharet odnosno čistoća u prenesenom značenju, misli se to na čistoću srca, na čistoću srca, uvjerenje i akide od širka i griha. E, znači ova vrsta tahareta u prenesenom značenju, ona je bitnija od od čistoči koja se vraća na čistoću tijela. ili ili nečistoće. Zato što je uslov uslov imana i vjere je naravno jel čistoća srca, odnosno vjerenja, od od širka i od grijeha, veliki grijeh koji narušava koji koji narušavaju ili poništava vjeru. Uh, Naravno, uh, imamo to potređeno u Kur'anskom majetu, Inemal neđes kune neđas, u suri Teubakala Allah govori o mušricima, kaže zaista su mušrici neđaset, nečisti, uh, ovdje se misli uh, nečistoća u prenesenom značenju, a ne u tjelesnom. Druga vrsta čistoće, to je ona o kojoj mi govorimo, o kojoj ćemo govoriti inša a to je, uh, to je Tahar Tahar el-hejsije, odnosno čistoća osjetilna. Njena jezičko značenje tahareta je u stvari nevafel, nezaha, znači čistoća, kako kod nas prevode, jela. čistoća od stvari koje su nečiste. A terminološko značenje tahareta, skoro fukada su, da su složeni na tom, a to je kažeo Rathul l'hadethi izewal haveti. E, Rathul l'hadethi znači otlanjanje, Hadesa, a Hades u, arabskom, u šarijanskom načinu, znači imamo Hades Ekber, Jaskar. Hades u stvari, kaže, to je to je, kaže, otlanjanje opisne nečistoće kod čovjeka. Kako opisne? Znači, otlanjanje onog opisa koji te sprečava da obaviš namaz ili, ili neke druge ibarete. To, to je otlanjanje tog Hadesa. Znači, To je opisne, uh, uh, opisna prepreka koja te sprečava uh, uh, s kojom ti namaz nije iskravan. Uh, to, uh, potom tom opisnom preprekom se misli znači uh, na abdest i na gus. A njih dvoje mijenjaju, njih dvoje mijenjaju tajemom u, u nemogućnosti da čovjek uzme abdest ili gus. Uh, znači to je ta refuel Hades. Znači, u definiciji definicija ta harat znači raf al hadisi izawal khabith raf al znači otlanjanje otlanjanje znači hadesa a to je stvari otlanjanje uh, opisne, kako zašto kažemo opisni jer je u stvari uzimanje abdesta znači sa abdestom se otklanja prepreka ili, e, ili se ispunjava šart da bi neko mogao da da obavlja namaz ili uči Kur'an i tome slično. E, zašto kažemo opisno uh, i zašto je to u stvari prepreka zato što u stvari abdes nije čisto pranje tijela znači uh, ona je ona, je, znači, ona je, znači, ima svoje šartove ima svoje uslove koje su zasnovani na šerijskim argumentima i poseljeno se kao prepreka uh, ona ako ne uzme uh, taj uh, otlađanje to to malo hades Asgar uh, ko ne uzme abdes znači ne može ne, bo, ne može obavljati namaz niti neke druge ibadete Uh, za razsko od hadesa ekber to je otklanjanje znači te velike prepreke da bi čovjek obavljao namaz ili slične ibadete a velika prepreka to prenosom misli na jel na junubluk i to nešto slično da uzme gusl od junubluka ili od haizni faca kod žena uh, to je što značenje otklanjanje tog hadesa znači otklanjanje prepreke bez uh, odnosi ispunjavanja šarta da bi neko mogao obaviti namaz i slične ibadete uh, za razsko odog zaval od, od hadet I samo prije toga da znači, ako čovjek nima, nije mogućnosti da, da sa vodom uzme abdest ili sa vodom uzme i gusum, a doći ne govorit ćemo o abdestu i gusumu in šala, znači, ako to dvoje nije u uzme sa vodom, zamjena, zamjena za to je uzimanje te jemuma koji se, koji se uzima sa, sa, sa prašinom, odnosno sa zemljom. Idećemo u opisu i govorit detaljnije in šala. E, znači, to je, ovo je samo ugrubo da razumijemo o čemu govorimo. Je. E, drugi dio definicije tahareta, znači prvi je otklanjanje e, hadesa, a drugi je zaval habeti. zavalo znači habeti, a, a to je u stvari čišćenje nečistoće sa organizma. A ovdje se, sa, pardon, sa tijela, sa odijela i sa mjesta gdje je znači, znači, to se podržava po drugim dio definicije e provesno za, znači, za namaz, znači da bi namaz bio da bi namaz bio dozvoljen da se klanja, znači mora se odmontovati prvi dio da se znači uzme abdest ili gusul i drugi dio da se nečistoća sa tijela, sa odjeće i sa mjesta gdje klanja. Okogoga nema razilažme učinjavsma, znači na ovom ijmau učenja ka. Ovo je samo jel opis toga šta je to tutaharet. Pa ćemo vidjeti onda detaljnije jel kako se taj tutaharet uzima, na koji način i tako dalje. Znači, ovaj uh, taharet, uh, tjelesni ili osjetivni, uh, znači, imamo ga dvije vrste. Znači, onaj koji je, uh, koji je vezan je taharet koji je vezan za, taj, za, za abdest i za gusu i taharet koji je vezan za otklanjanje nečistoće sa, sa tijela odjeće i sa, uh, sa mjesta gdje klanjano. Ovo je samo jedna... Uh, govorimo o tome da bi imalo poimanje o čemu mi govorimo kada govorimo o taharot i o čistoći. A pojedinost ovo će nam doći postoji inšala. Naravno skrajate na ono što je, je zastavno na šarijetskim argumentima. Prvo nakon ovoga što dolazi, prva bitna mesela, prvo bitno poglavlje, je u stvari vezano za vodu. Ili kako će nam ja se naslobi, Babu Mija, poglavlje o vodi. Odnosno poglavlje, o onome sa čime se postiže taharet, a to, to je vodaja. Da bi neko učinio taharet, odnosno čišćenje, i da bi otklonio nečistoćnost svoga tijela, znači da bi uzao abdest ili gusu, znači osnova je, osnova je da se to uzima samo sa vodom. Znači, osnova je da se uzima Abdest ili gusul samo sa vodom. Znači što kaže osnova? Zato što ima zamjena za Nači Ono što je došlo u šarijaskim tekstovima, a to je da je voda ta sa kojom se čini taj tzv. reful hadethi. Reful hadeth je znači otklanjanje prepreke zbog koje ne možemo obaviti nama, to je abdes i gusul. Što se tiče voda, Uh, učenjaci po pitanju voda znači, uh, imaju uh, imaju lagano razilaženje po toga da li se voda deli na dva dila ili na tri dila. Pa skupina učenjaka deli uh, većina džumvuru uh, učenjaka deli vodu. Skupnačaka deli na tri vrste. Kažu voda uh, čista i čisteća, druga voda čista i treća nečista voda. Dokanevi deli na dvije vrste. Oni kažu voda ima čistič, čista i nečista. Euh podjela kod kod zašto ima čista i i čista i čisti, znači nečista je zbog toga što je ubrajaju. To je samo više terminološko jedno zelaženje što ovaj čistu vodu u, u čistu vodu brajaju, brajaju određene tekućine koje u, u osnovi se jel, i, i ne mogu nazvati, jel, ne mogu nazvati da su voda. Nijem ti da ulazimo u detalje o ovoj podjeli, znači, ali ispravan ono najbliže ono, i najlakšije razumijevanje ono na čemu se hanefila, da se voda dila čistila nečistila. Uh. A ono što nazivaju da je, da je voda da je voda čista i čisteća to se misli u stvari u osnovi ta voda koja šerijski koji su za jeski tekstove a ono što smatraju da je voda da je, da je tekućina čista a nije čisteća to misle na na sokove to misle na benzina na stvari koje su tekućine a u stvari nisu voda jel pa da sa njima jel one ili može biti recimo sok ili e, ili ne, neki Neki drugi vrste čajevi ili tome slično koji su sam posebice čiste al stvar nisu voda i ne može sa njima ne može se sa njima obvesti ili gusati. To je ta pojenta zašto je nastalo to razilaženje oko, oko podila voda da li su da li je dvojnja ili trojedna povela. Najbliže ovo znači na sa se Nefi, to je da je voda čista ili nečista. Što se tiče vode, znači definicija šta se podrazumijeva pod vodom kada se govori o vodi za čišćenje, Uh, to je stvar kada to je ona voda uh, koja je znači po svojoj prirodi uh, čista posadeći čista i, uh, i ona čisti uh, nešto drugo znači koja je stvorena na tome da bude čista kako je lažešano stvorio znači svejedno bila to voda koja je, pada sa neba kao kišnica ili to bila voda koja se uh, istopi od snijega ili leda ili to bila voda koja teče u rijekama ili, ili se nalazi u morima ili izvire na izvorima sve te ili u bunarima se nalazi sve te vode u osnovi se vrste voda i nema potrebe svaku pojedinačno na sve se to naziva vodom i potpada pod vode koje su koje su čiste i sa kojima se može čistiti odnosno uzmati a ovde gusu Naravno mnoho što dokaze koje je na ovo nema potrebno da dokazujemo svaku, sva, za svaku vodu da je dozvoljno sa njom da se čisti i da nabrajamo voda znači kišnica ili voda iz mora ili voda iz rijeka ili, i, i tako dalje da su čiste i da su čistejeće, nema potrebno da navodimo argumente, spomenut ćemo neke e, iz razloga što u osnovi se one smatraju, sve, znači, osnova je da su one čiste. Popo djel dva poznata kuralska jata koje Foucajan spominje uvijek u ovom pogleda, to je e, voj unesidu aleikum inesemai ma'an liutahira kum bihi i kaji spušta onan spušta iz nebesa vodu liutahira kum dabiva sanium otchistio to da va sanium mochet to znači da je voda koja spada kada dolazi iz nebesnog otkišnica da je ona čista ili wanzalna wanzalna min esema i ma'an tahura imi ma spuštamo sa ne, iz nebesa vodu koja tahura koja je čista i čisteća ili riječi eh, poslanika sallallahu alajhi udovio na koja se učili na uvestu su Haneka ko došao Buhari Muslim Hadis eh, dio tog hadisa došao Allahumma qsini min jaje bil ma'i wasaljotar Allahomoj očistime eh, očistime očisti moje grije kaže sa, sa vodom eh, sa snijegom i sa ledeno što so, kaže da su voda snijeg led da su čisti eh, eh, jer u hadisu da oni čisti Uh, ili hadis onaj poznati hadis u kome je došlo je el da su sahabi pitali uh, hadis erodostijan uh, da su pitali poslanika sallallahu alejhi kaže mi jel uh, budemo na brodu putujemo po moru i nema, imamo toliko vode ako bi abdesili sanio nam bilo dovoljno da možemo, da, može, uh, da, mo, da imamo za piće jel? pa jel nam dozvoljno, kaže da uzmamo jel da uzmamo abduse i da uzmamo i sa od morske vode Pa je poslanik s.a.m. odgovorio huva uh, tuhoru to, ma'uhu, huva misli ovdje na, na Mosku vodu, znači, na Mosku vodu kaže, uh, tuhoru ma'uhu, znači čista je njena voda, el hillu meytetuhu i halal je dozvoljeno uginule životinje, odnosno misli se na sve morske životinje, na ribe i druge životinje. Uh, iz ovog si se uzima, znači osnovaj da su, sve ono što se naziva iz vodom, da je to voda sa kojom je dozvoljeno, da uzima apsigus e, odnosno i da se čisti ono što je nečisto okočišćenje ono što je nečisto vidić možemo što venče bosanski šta se nečisto se šta se u šerijetu smatra nečistočo e, vidićmo posle da se neke nečistoće ne moraju otlanjati samo vodom da mogu i drugim predmetima ali je osnova da se otlanje nečiste stvari znači sa odjeće sa tela od sa mesa ga klanjamo da su otlanjaju samo vodom a vidite što imam šerijska da se može bilo čime drugim pokoniti bitno da se otvorni džasat da čistoca. Euh znači možemo sa spomeniti e, da razumijete šta se, šta se misli pod e, pod e, pod vodama su, e, sa kojima je dozvoljeno uzimanje tahareta odnosno abdesta i gusula e, napravićemo izuzetke. Izuzetak ovoma znači sve tekuće te, sve tekućine koje nisu da uh, potpadaju pod opšti opštini Azebođa. Poput sirčeta. Dači sirče nije voda, sa sirčetom nije dozvoljeno uzeti 18 gustu. Poput malo prisna spojina, poput benzina. Poput soka, Br bilo koja vrsta soka, pa makar bio i beli sok, znači on bio beli, kada ga mikrozvedom bude jeli, poput čega, čega na pravi beli sok. Od soka. Od soka jest. Na primjer bude ali on i sok i sa njim nije ispravno i dozvoljeno i taharka sa njim uzme nije ispravno ili suk od, od limuna ili, ili bilo koje druge vrste znači uh, uh, bi ili ploda od kojih se pravi jel se sok ili čaj da se uzme abdest od čaja ili da neko uzme sa pepsiom da pepsi se uzme abdest ili kao što je došlo pitanje jel uh, jel dozvoljeno uzeti jel dozvoljeno uzeti abdest od kisele vode da pod pod da kisela voda podovo kada je govorio jel dozvoljeno uzeti abde ono just... ono sa kiselom vodom ili nije dozvoljeno ona izviro a je to soda mi minerala zašto sve ovo malo prič što spomenuli za što se znači poput sirčeta benzina bilo koji vrste sokova i tako Čaeva, zašto, zašto tu nisu vode sa kojima dozvoljeno uzeti abdest ili gusl, zato što ne potpada pod opšti naziv voda. Kao što je došlo Ajetu: "Falem teji duman fatayem te musayidan tayyiba." Kaže, ako ne nađete vodu, kaže, onda uzmite tayemum saidan tayyiba, znači od sa sa površinom zemlje. Koja je čista. odnosno da je bilo ispravno, el i da je da se uzima e, abdjes ili gusul od spominutih sličnika kućina koje nisu voda, ne potpade poopšti naziv voda, znači to bi bilo da je bilo dozmevo, znači to bi bilo prinašeno u šarijaskim tekstovima, e, došlo bi to do nas, znači e, da je neko uzimao, da je, da ispravno tako da se uradio. E, iz ovog nam, znači, proizilaze iz ovih voda, sad nam dolazi nekih 3, 4, 5 mesela e, vrlo bitni, a koje su vezane za, za, tu, za vode. Od prvih tih mesela je to e, tako zvano el, ma ili haletahu Tahir. E, voda koja se pomiješa sa nečim što je čisto, sa nekim drugim predmetom koji je čist. Znači, da li je ta voda, da li je ta voda se znači, smatra čistom i da li je dozvoljena izpravno sa njom uzeti abdest ili gus? poput da vnekh razumu čemu se radi. Misi se ode na na vodu koja je pomiješana recimo sa lišom, sa drvećem, sa sapunom ili nekim deterdžentima i to maslićem. Ispravno je znači, da voda koja se pomiješa sa nečim što je sa nekim, nekim drugim čvrstim prijedmetom, čvrstim predmetom da je ona čista i da je dozvoljeno sa njom uzimati ablas ili gusul. Ali s tim da ode treba ograničiti. Naši kad, znači kada nepravarni, kada ne ostavi velik trag i utjecaj taj, predmet čisti na tu vodu da promijeni njena i na sposobno da da izađe iz opisa voda, da više nije voda. Zašto iskroi razga znači se smatrao čisto zato što potpada pod opšti naziv voda koji su uh, koji je spomenuto šerijskim tekstom da nađu ma al-kitab i na hadise. E uh, takođe znači imamo to prenešeno u vjerodostvnom hadisu mutafaq alayh kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio skupini žena da pripreme da pripremi njegovu ćerku koja se na hirat da je okupaju da, uč, da učini gusl meitu -me -me kupanje meita Pa je rekao im, kaže, operite tri puta, pet puta. Znači, uzmite, operite čitav tijelo tri, tri puta ili pet puta ili više od toga. Pa kaže, a, a ako vidite da je potrebno, kaže, operite sa vodom i sidrom, i kaže, a na kraju kaže, sa kafurom. Ili kaže, evo, šeiminu kafura. Ili, znači, a to su vrste stvari, vrste pridmete, biljaka sa kojima se čisti tijelo. I sa njima, ako se peri, znači, ono peri, ostavljaju, ostavljaju traga na vodu. Znači, da nije bilo ispravo da se to pomiješa sa vodom, da se čisti, ne bi bilo dozvoljeno. Da se pomiješaju te stvari sa vodom jer ostavi traga na vodi, naravno. Poput dana sapuna, znači, da neki uzme sa sapunom i kao što danas jel, gasule i kupaju mrtvace sa sapunom, uzme određene od vrste sapuna i kupaju time se znači tima je ispravno znači i ispravan je uz manje takoil kupanje bilo čovjek uzma gusul ili da skupa medit kvrtvac. a osim znači, kad, kad prevarni ta voda znači prevarni pre, pre, svojstvo znači te vode izgubi izgubi znači opšti obilježje vode i ne naziva se više voda uzmo mislim da ćemo nećemo da idemo u detalje oko ne dakle kažeš tako ovako što tako ovako znači nemoj da ulazimo u detalje slijedi se msela koja prezilazi iz, iz voda a to je od osvoda koja se koristi za za čišćenje a to je propis upotrebljavane vode prilikom čišćenja tahaveta što se podrživa tu potrepšana vodu misi se na vodu misi se na vodu koja prilikom abdesta ili uzimanje gusla koja kad abdesimo gusujemo znači, ta voda se ponovo vrati recimo se vrati u posudu ili zaprštimo da, da recimo, prije ljudi nisu kao što mi danas sa, čes, sa česme abdestima nego su abdesili ili, ili, ili rukom zakači iz neke posude ili sipa sebi i posuduje ruku. Kako su to prije zvali? Testijane? Šta su imali? Oni posude koje su imali? I brike i tako kako. I znači kad se uzimali tu vodu, znači, jedan način je bio, osnovni je bio način da, da rukom zakače vodu i dozme. I naravno, kada, kada rukom zakači vodu i opere se, ponovo vrati, ostane da je vodi koju potrebio, pa je ponovo vrati ono vodu. Da je ta voda nečista, da je ta voda nečista, upotreba, ono ne već upotrebljaju tu vodu, je, ili prsnovi, prsne od sebe, prilikom abdesa ili gusula, prsne tom vodom, onu vodu sa kojom, koju koristi u osnovu. Da je ona nečista, da nije dozvanja da upotrebljavati, nači onda ne bi bilo na či zapravju bit tu moralal no, se dobro doč precizno pojašeno kako se korista voda da ne bi da ne bi upotrebljavana voda otišla u onu, onu vodu koja se koja jo se nije koristila. Odnosno, ovo nam je, dolazi na dolazno rezultate da je ispravno da ispravo očinonaučči ako umete na tom stavu da je znači upotrebljavana voda, a to je voda znači koja osta od Nači prilikom uzmanja abdeste gusla odjelova dijelova koja voda ostani ili se sakupi na jednom mjestu ili sa njom upršemo, upršemo vode ili neke stvari druge koje koristimo. Ispravno da je ta voda čista po većinu čenjaka ovog umeta, odnosno da se sa njom može ista ta voda zapotrivi da se sa njom uzima, da se uzima sa njom abdest ili gusl, da se sa njom otvanja nečistoća neka druga koja se nalazi na tijelu. Dokaz zato je, e, ima učenjanica na ovdje dokaze, recimo između ostalog hadisu, koji je bilje iz Bahara i muslima u svom sahiju, u kjem je došao da je poslanik kaže, en nebija i da te kada bi Allahu poslanik kada bi uzeo abdes, kaže, a se, a sahabi se, kaže, skoro potukli između se da bi, da bi neko el, uzeo od njeg, vodu koju on upotrebljava. Prati čega, radi berekata radi berekata Sin da su normalni učinjaci rekli, to je bilo bereket poslanika sallallahu alajhi ono wasallam i nije ispravno i nije dokazano i nije principno skala aba da su da su oni uzimali jer i drugi od debubekra da Omer i drugi najbolji e, najbolji e, ljudi ovog umeta posle poslanika sallallahu alajhi ono wasallam da su uzim, da su njihnje ove tragove uzimali kod bereketa, berekata što je tema za sebe jel. Zaranski poslanike sallallahu alejhi da je ovo susijed, da ovo od njega u susjeda to specifična stvar za njega. Takođe poslanik sallallahu alejhi ve je Jabir radijallahu anhu posu vodom posu vodom koju on bio upotrebljavao nakon što je abdestio kada je bio kada je bio bolestan. Takođe hadis bude fıkheli što ukazuje da je bilo nečisto znači ne bi ne bi to uradio sa nečistom vodom. Uh, također znači ovak uh, uh, imamo i hadisa koji direktno govore o tome znači uh, da, je, da je recimo hadis od Ebu Hureyre drugi hadis Buhari muslima da je Ebu Hureyre jednom, jednom iza, izašao uh, na, na, na ulicu pa je sreo poslanika selem, pa ga on uzeo za i nešto priča sa njim a onda Ebu Hureyre se izvukao nekako neko je naučio i, i otišao kući i, a bio, bio džunup pa je okupao pa se vratio ponovo pa ga upitao po kaže šta je što se odšlo jel šta je bilo gdje si gdje si jedan put pa kaže bio sam džunut kaže pa nisam htio da me diraš a ja džunut pa mu po sam sam je rekao jel poznate reč inel mu'mine la yanjus mu'min ne može biti nečist a pa makar bio džunut znači mu'min ne može biti nečist pa sov i tako je znači da osoba znači i kada đunog i znači, kada ostaju tragovi od nje, znači ovodike koji na njemu dovođi da ona znači poenta ovde da razumijete znači, voda sa kojom uzmamo abdest ili voda sa kojom uzimamo gusu ta voda posle koja ostane znači ona nije nečista sa njom se i dalje može čistiti Uh, bilo nečistoća ili ponovo da su potrebi uh, za abdes ili ili za gusul odnosno tragovi njine ako padnu na odjeću na bilo koje dijelu tijela ili ponovo u drugu vodu koju koristimo ne čini ne čini te stvari nečisti to je poenta znači da iz ovog razumijem uh, sad na dolazi također mesela uh, malo jel uh, osjetivo vezano isto takođe za vode a to je a to je voda uh, ovaj, naravno suprotno do ovog, znači voda koja, sa kojom se pomiješa nečista voda, nečistoća. Znači oko nje imamo, znači ta voda, znači malo samo detaljnije da kažem, jel, ako ta voda, znači, imamo u osnovu da je voda čista, a onda se ona pomiješa sa nečistoćom, sa neđasetom. Ovo ćemo poslije išala, na, na, navršemo, Ovaj, šta sve, kada dođe vrijeme, šta sve se u šarijetu smatra ne, nečistoćom, nečistim stvarima. I to je vrlo bitno da se to nauči jer to je određen dio stvari. Nije sve nečistoća što ljudi smatraju da je neuvredno i da je uh, pod sva nečisto. A, a, mnogi stvari od ti ljudi u praksi smatraju nečistim, to u šarijetu nije nečisto. Čak je zanimljiva stvar, je li, da je da ima velikog razvilađa učenjaka, da li je, je mokraća i izmet od životinja čije se mjesto jedi, da li je čista ili nečista. Pa jedna skupna kaže da je čista, jedna kaže da je nečisto i čak je bliže ono, jel, stavučenjakog kaže da je, da je, da je čisto, Imamo, imajući resni argument za to. A zašto je ovo bitno? Zato što mnogih od nas ljudi jel, imaju kontakta sa, sa hajvanima, sa stokom, pa, pa znači, prilikom komuniciranja sa, tim, sa stokom znači, dođu, isprljaju se, ostaju trago na njima i onda mislije da su nečisti da ne mogu da, da klanja. Neki još dalje su još, još, još dublje odšli u pogrešno razumijevanje čistoće, jer da smatra, se oznojili malo, ako su i to tome, da onda ne može klanjati jer je nečisti i da on treba tek posebno kada dođe kući, kada se okupa, kada opuće posebno odreću da onda tek može klanjati. Naravno su sve pogrične stvari, pogrično razumijevanje pitanja šta se smatra u islamu nečistim. Znači što se tiče ovog pitanja, znači, voda koja se pomiješa sa nečisim stvarima, sa nečistoćom. Ako promijeni jedna od, jedno od tri, troje svoj stava, a to je Rihuhu, Otamuhu, Alevnogu, a to je miris, okus ili boju. Ako promijeni ta, ta voda čista koja je bila prije čista, i ododi sa nečim nečistim, promijeni jedna od ove tri osobine, naši miris, okus ili boju, onda je ta voda nečista po iđmao učenjaka. Ima jedan hadis koji se prenosi u tom kontekstu s tim da je hadis s točno šanse da on slabi, da se ne može sanirati jako slab i se ne može sanirati do kao života toga. Sad međutim dovoljno mićma. Izmao je na tome. Načemu da nije dozvoljeno takvu vodu upotrebljavati za, za uzmanje abdesta ili gusula ili za otklanjanje nečistoći. Svejedno znači bila, bila količina te vode velika ili mala. Svejedno bila velika ili mala, ako, se, ako promijeni jedna od ova tri svojstva, znači ona ta time postaje nečista. Da bih lakše razumijela, znači zamislite, jedno bure vodi od 200 litara i da od tu bure upadne neđa asetaka. I promijeni se voda, ta voda promijeni svoj ili boju, ili okus, ili miris. Time ta voda postoje nečista i bez obja što je je to ogromna velika količina vode, ali ko promijeni jedno od ovih troje svestava, nije dozvoljno da se koristi za spominuti stvari. E, Svejedno je znači, kolika količina te vode bila. Međutim, e, ako je voda u manjoj količini, ako je voda u manjoj količini, a ne promijeni, jed, e, znači e, dođu u dodiv sa neđasetom, a ne promijeni jedno od ovih ovi troje svestava, Uh, oko čistoće te vode učenjaci imaju veliko razilaženje odnosno čak učenjaci različu od toga da se uh, šta se podrazumijeva ovde pod velikom količinom vode i malom količinom vode a to što vas što je prenese u Jerdosonom hadisu u, u, u, u, u, u, u, u kojim je došlo od Abu Saide od Hudrija uh, od pardon od bla je uh, ovo da Nači osnova je da znači, ako, ako je voda bilo koje količine. Pardon, ako je velika količina vode i pomiješa se sa uh, sa neđžasetom, a ne promijeni jedno od ovih trih sostava, ta voda je čista, ako je velika količina. To dokazuju sa hadisom da će se a se Ridrija. Inal ma ta hurun la yunajjisuhu shayun. Kaže zaista je voda čista i ne može ništa učiniti nečistom. Sa tim hadisom dokazuju, ako je velika količina vode i pomiješa se neđaset, da ne promijeni jedna od ovih troje sestava, boju, okus i miris, da je ona i dalje čista. Međutim, oko malej količini se razilaze. Ako je mala količina vode i uđe u nju neđaset, nečistoća, pomiješa se na nečistoćom, a ne promijeni ova tri svojstva, da li je i dalje čista na nečisto, kod toga imamo razila življenja. Neko još, pa kao, kako će, što će biti ovaj, razila življenja? Ima razilaž se kog hadisa kojim je došao Dula ib Novera, da je poslanik sallalama sallalama sallalama, upitan uh, od strani ashaba kaže mi uh, nailazimo na bunare nailazimo na bunare na, u koje se baca smeće. Bacaju se, uginuli životinje, baca se, otpad od, od čak se spominuti, otpad od žena koju koristi znači, uh, uh, odjeću sa kojima je otpranja krvne čistoće, Uh, odnosno haiza i tako da je spomenuće stvar hadisom znači pravi nečistočak kaže da li da koristimo tu vodu pa i onda poslanik savre u kontekstu tog hadisa rek'o kaže ida belal galmao kulatayn lam kaže kada voda dostigne količinu vode koja zove kulatayn to su dva kulata već oko tako količina vode kaže lam yahmil ta voda ne nosi sa sobom znači odnosno ona, ona nije tu, nije čista ja. Nači ako uh, lame ako nab znači ne nosi nečistoć, nije, nije znači što to ni nije čista. Nači uh, ta je dva pulleta učinasi različi kolika je to količina. Jer mi kažu da je to 200 litara vodi, da, ne, da navodimo tu naravsku uč sada znači pulle, da se ne račem i tomače kako kod irača na tomači kako kod drugi jel kod drugi araba u varovskom tomači to što znači pulla to je to je poput jednog velikog čupa u kojem znači ogromni vel čup koji je, jel ili bure kod nas, nas kako kažu u questani e, količina vode. U glavnom jednom 200 je više od kaže 160, ja ne kaže nešto više od 300 litara. Uzma neka sredna sredna vrijednost od 200, 200 litara. E znači raz u kolika je ta posuda bila u kojoj stani toliko vode. Znači recite kod jesto litara. Ma daj me razdaje nije, kod tačno tačno e, koliko ima litara. E, pa znači po po onadisu i spadaj. Ako je voda Znači, ako je ta voda sa kojom se pomiša neđaset 200 litara i više, znači ona, ona ne može biti znači ona ne nečista ako uđe u njoj neđaset. Jer je kao velika, velika količina vodi. Pa kažu, oni u Čenjakskoj suze, kaže iz ovog se razumi, znači ako je manje od te količini, znači može biti nečista. I nečista. I to je zanimljivo da je u Čenjaka na tom stavu da ako je manja količina vodi, s tim da je znači, skupno očenjaka, ide po ovom hadisu, znači ako manja količina vodi, da je to oko, ovi dvjestolita, 150. Dok su Hanefi je obi uh, razliku između velike količine i mali količine vodi uh, vezali, kaže, kod njih velika količina je vodi, koja? Kaže, kada, kada imamo kaže neki neki buna, neku lokvu. I kaže, na jednom kraju zalilamo vodu i ako se to lila lilanje, talasi, ne, ne odu na drugu stranu, kaže to je velika količina vodi. A ako odi valovi koji mi pomirimo vodu, odu odi na drugu stranu, to je mala količina vodi. To je nivo, nivo način kako se obilježi. Jel, ovaj, drugo čan se ne slaže, kaže da ne imaš željsko komentar za, za takav opis Al tako on, tako on je velike male vodi. Ali tako oni je tumači. Tako došlo u knjigava na Efijsko mezena. Iz, o, iz ovog stava, znači, podijele voda na, veliki, na, na velike količine, manje količine se izvodili sa malikije i oni su, Allah zna najbolje upravo, i mnogi savremni učenjaci ili drugi tzv. učenjaci Mohake koji istražili u misjelu, su na tom stavu da da se ne pravi razlika po ovom pitanju mali i velike količine vode. Da u stvari ovaj hadis ne znači, ako je manji od dva pulete, manji od 200 litara, pa upadne neđaset, a ne promijeni tri svojstva, ne znači da je nečista do stvari, jel, te sadisa ne ukazuje da, da, da mora biti nečista, nego adis ukazuje da ako je više od toga, pa ako upadne neđaset, znači ona ne može biti nečista. Uglavnom, uglavnom ispravljeno to na čemu su maliki je koji kažu da nema razlike po ovom pitanju, mali, mali količini i velike količine vode, bitno je da ako je mala količina vode i upadne u nju neđaset, a ona ne promijeni jedno od tri sostava, boj, okus i miris, Da je ona voda je čista. I ovaj stav je stavi najbliže islama zna najbolje. E, zašto je za jednostavno jer nije promijenila svoja svojstva. Ostala je čista ona kakva je i bila bez obzira što se pomiješala sa nađjačastom. I time smo mi završili e, završili smo pitanje da ne ide u detalje znači oko vode sa kojom se pomiješao sa nađjačastom kada pada posle nečista, kada je čista. E, što se tiče malo prije smo spomenjali znači e, spominjali smo vodu koja se pomiješa sa čistotoču, sa čistim stvarima. Tu ima također učeni neki učeniaci spomiju neke detalje, a to je kažu el, ako u vodu koja je inače u osnovi čista, pa padne nešto, padne nešto iz okoline vode, koja je posade čisto poput znači grana drveta, poput, poput groma a, a, kamenja zemlje i tome slično a, kažu jel navode to kao neki detalje a, ili neki drugi ispari prirode stvari koje postoje a, kažu da time ta voda ne postaje nečista depois ne nečista kaže pa makar se osjetilo iz te vode makar se osjetilo nešto i i mirisa ili čak boje na toj vodi od prirodni stvari koji su oko nje mi možemo paša primjer toga na čega kad nađemo animali bu načiće male bunareve pa se, pa oni budu žabe tako pa ona bude žabokraćena tako koji boje bude žabokraćena zelena Jelo l ona čiselna čista ili Po tome čiste se na toga što zelena da bojim. Jel ja ti nečista? Pomiješala se sa čime? Sa nečim čistim. To je tako ona, za pokračem što ima ona, ono, zelena, tako ono, zelene, ako nešto ne, oni maja. Ja. Jel ja ti im je poslala ta voda nečista ili čista? Ako već Al govorimo o nečistoći, taj je nečistoća jasno je, Promilo boje boj. oko. Ovdje govorimo, znači nešto je prirodno samo posebno čista za, za bokhačina, a pomiješala s vodom i ostala neki trag na vodu. I u time ta voda dozvoljna sa njom abdestom nije dozvoljna To što nekom gadljivo i što, što ono što on vidi žabe, to ne govorimo o tome, nego govorimo jel ispravilo da abdesti, kad bi došao u potrebu da abdestio te vode, da uzme gusu. Po ovom zadnjem stavu što ste rekli, Prirodna je stvar, znači, okolica, nalazi jestečih. Lijep i i milo. Ispravljeno je mi znači, ispravno je znači da da takve vode, takve vode, pa se to se dešava i sa raznim prirodnim nepogode kada bude, poplave i tome slično, pa se nanesu u raznoj stvari, pa ostavi. E, Tomišljajac priključuje i to da se voda pomiješa sa zemljom, sa blatom. E, mulje bude, bude voda mutna. Često se desi voda koji koristimo da bude jako mutna. Čak i ove ovaj koje imamo jel, u, koje koristimo u, u, česljamo, u kući, da budu mutna, jako mutna voda, ono kako mi kažemo kod zemlja. Lozi, znači, bude žuta total. Je ta voda je čista ili nečista? Je li dozvajem sa njom, ali se nije dozvajem čista? Isprava da je čista. Znači, je se pomiješala sa, sa čistim stvarima. I dalje se smatra, tetira vodom. Nije izašlo iz opca voda. Znači, nije ona je zove se nekim drugim imenom. E, Tome, slično tome su navodili učenjaci spol kao posebno selu, a to je ustajala voda. Voda bude na nekom mjestu pa ustaje, pa, zbog ustajala se promijeni neko izljev, promijeni izljev i okus i tako dalje. Zbog ustajala se zbog dugo vremena što stoji na takvom mjestu. Pa ispravno da je takva voda da je ona čista i da je da je dozvoljeno koristiti. I čak to spomni ibn Munziri, ibn Mozej spomni da je Ijma učenjaka, na tome da ustajala voda. Da je ustajala voda koja se nije pomiješala sa nečim nije promijenila sva tri svojstva da je ona da je ona dozvoljeno se koristi i da je čista. Uh, uh, imamo također hadis da je poslanik sallallahu alejhi da je on koristio uh, vodu da je koristio vodu koja bila, koja bila uh, na njoj bilo trad uh, tijesta, ađina koristio vodu on i njegova supruga uzeli gusulo te sa tom vodom a ta voda je bila u mjestu gdje je bilo gdje je bilo tisto i ostao trag na vodi od tista i onda je koristio tu vodu a narod tisto čistio e, je i i je trag na tu vodu međutim jel nije nije nije izbacilo isvojstva iz da je to da se to naziva vodom ulopšeno jese pomiješalo sa onim što je čisto I ovako znači, imamo ti neki detalja, uh, po pitanju toga, ja spominju se malo prije, ako se ta čista voda pomiješa s sapunom. Ako bi čovjek abdestio i uzeo sapun i opilo se sapunom vodu i abdest nastavi dalje od abdesti, jel se time smatra da mu je ispravna ili gusul? Čak mi je opično gusul, obično, jel uzmao se sa sapunom ili sa šampunom. Jel mu ispravno gusul, ako ga a, a, uzma vodu i koriste se šampunom? A šampun naravno ostaje traga, ostaviti se promijene čak izlijed vode, je. Naravno, jel da je ispravno Ispravno, znači i od sapuna i od šampuna, uh, guslu i ablus koji, koji se uzdu. Osam od dodatak je, uh, kada se voda pomiješa sa nečim. Učenjaj su šak spomijali pitanje vezano za zemzem vodu. Uh, zašto spomijali? Zato što ne, ima neka skupna učenjaka koji su rekli jel, da je korišenje zemzem vode uh, za gusul uh, pokuđena. Među tim nema 60 grama koji koji to ospešava, koji to ukazuje na to na taj kerahiyat ili čak na zabranu, a imam vjerodostan hadis da je poslanik sallallahu da je da mu je donesena jel da je tražio da nesu vode od zemcemima, pa je on i popio i uzeo sa njom abdest. Sti, ako je uzeo abdest, znači dozvoljeno sa njim da se uzme i gus. Narodno je zenzo vodu mi kad osmo mi ga mi koristimo za pit, a rijetko ko koristi se u govorimo za one koji odu na na, na, na hađu ili na umra. E, Timasmo smo prilike za završili najbitniji najbitnija neka pitanja koji su pomigli islandski pravnici vezano za vode. Vezano za vodu. Nakon toga e, islandski pravnici e, govore o pitanju e, o pitanju voda koje ostanu koje ostanu nakon korištenja od određenih od određenih e, e, živih bića. On se to to naziva asar naziva hukmul uh, asar ili sur. Naći ostanak od vode koju je prije koristio uh, uh, musliman ili kafir ili neke vrste životinja. Kakav je propis te vode? Uh, nema razilaženja. Znači govorimo o vode, znači, uh, sur je uh, to sve se kod nas koristi rečak, se dobro sećam, kod jel Uh, bar uh, u islamskim knjigama, islamskoj teaturi ili mihalima, znači da je sur voda koja ostane u posudi nakon pijenja. Ako je tu vodu pio neko, uh, musliman, kjafir ili neka životinja, kakao je propusti vode nakon toga. Zašto govorim za takav propust? Zato što ostavi traga ili korištenje od tih, od tih živih bića. Uh, ispravljeno što se tiče, što se tiče sura, nazivaćemo ti imeno Surijela da je ta voda čista odnosno da je sa njima dozvoljena uzmati abdest i gusu ta voda koji koristi musliman ili kjafir muško ili žensko žena u stavanju hajza ili ako nije u stavanju hajza da je sve ove kategorije koje smo spomenuli sva voda koja ostane nakon njihovog korištenja da je ta voda čista i čisteća Naravno su se tiče da po pitanju je muslimana voda koja se nakon muslimana da ona čista, čista nije potvrđuje da iznosimo dokazalet je to spomenuto ajdisko se malo prispomijeno da govorili da je, je poslanik sallallahu njemu ve sellem rekao eh, inel mu, in eh, musliman ne može jel, musliman ne može biti nečist eh, a on je bio je bio je junup odnosi se na njega ostaje junup kad znači da je musliman kada nije čist Uh, umusno, uh odnosno odnosno da, da, da se smatra da je da ga treba izbegavati, da ne treba imati kontakte s njim i odnosno ostali odig da je bespurno, da je sporno da nečista. Što se tiče Kjafira, prema od poslanika sallallahu da je on dugom hadiskoj belež Buhari bo se suočio sa hiju, da je neka mušekinja prošla jel, sa, po, sa posudom, sa posudom u kojoj je bilo vode, a oni tada nisu imali vode, uh, pa je naredio jednom od ashaba da on uzme uh, da uzme gusul sa tom vodom. Iako im hađe spomnjevaj hadis, jel da su da su poslanik sallallahu alajhi wasallam i ashabe, odnosno da je poslanik uso abdes od od iste posude vode koje, koje je koja je tako tako nije došlo u hadisu. Manje više, nije bitno, uglavnom, bitno je šlo niti bito glavnom bito da je ta voda od, koje koja je nosila prolazna pred pred njim nosila je u kožnoj u kožnoj posudi nosila znači vodu pa je poslanik sam tražio od njih pa su koristili za, za gusul ili za abljest svobno kako je to učenjaci prenosilo. Također dokazuju s time da je dozvoljeno koriste, znači, vodu koju koristi koji koristi keafri sa hadisom Thumameta ibn Ethala, poznatog mušljika koji je bio, a, koji je bio vezan za stup u mešćitu poslanika sallallahu alaihi sani i njemu je donošena voda. Donošena morana, donošena voda i on je pio vodu ni prešao da nekog rečeno posle toga nimo koristio vodu ili da su nadjilo se prospeta voda u njemu seučali ili neki drugi poslanik sallallahu alejhi ve seleme koristio koristio je, odnosno jeo je ovocu koja pripremljena koju je, je ispekla židovka inja na Hajberu koja je stvar je otrovala ostala otrov tu ocvu Pa nije postane sad znači, te stvari od mušika, od kjafira, rekao da se ne koristi, da je sporno, da zato što oni koristi trag, ostaje od kjafira, znači ono što ostaje od nemuslimana, tragova, bilo čega, znači, od, od jela i pića, ne smatra se nečistim, osim ono što je došlo u šarijetu, znači pod finjskog mesa, da to samo posebno nečistim a ono znači ni se došlo u u ateo koji se pri na početki nema minulune i nema mušriki i nema mušriki nema mušikune just zaista su mušici neđaset na čistoća fala ja prvo znači da harame badar amle hale ne približavaju uh, mešidu haramu nakon ove godine uh, kada je došlo zabuna jel da dolaze mušici da čini znači tava oko oko Arema, oko Kabe Na znači, citaj hadis gdje došo hadis da su mušici neđžasetne čistoća, ovde se misli da su da nađžaset u prenesenom značenju, znači nađžaset njihovo uvjerenja, znači njihova akide neđžaset širka kojeg imaju kod sebe. Takođe da, da je sur, odnosno ona voda koja ostane nakon korišćenja pijenja od strane žene u hajzu da je da je čista. Uh, dokazu sa hadiskog bilježbahare Muslimu u svom sahihu odnosno u ovom rivajatu je Musa spomenu kaže Aisha radijallahu kaji da je ona pila pila kaže uh, pila el, uh, vodu kaže a bila sam u stanju Aisha kaže kuntu Aisha bwan kaže fa yadaa fa'a ala mawd'i uh, pa svoja uh, svoja usta uh, svoje uh, usne na mjesto na mjesto kaže ja sam ja pila vodu pa bih pio kaže e, što nam ukazuje da nema razlike između, između sura žene koja je ustala u Ajza e, od znači ono što je, naš interesuje najviše a to je pitanju po pitanju sura e, odnosno bode koje ostane e, na ko što su pile odrižene životinje e, ispravno je što se tiče e, što životinja čije je mjeso halal da se jede kada se zakolje, širijeskim tlanjem, da je voda koja je ostavljena posle njih, da je ona čista. Kod nam strašni primjer, to bi recimo, ako se voda koja se odnese da popije krava ili ovice da piju, pa voda poslje, koja je ostavljena posle njih, znači ona je čista i čistija, sa njom se može koristiti za abdesti i za gusum ili čak i da se pije. Jel? Kao Ibn Manzir spominje ižma učenjaka na tome, kaže eđma ehla ime ala ene sur ma ekele lahmuhu, kaže tahru međuzu šurbuhu albudufi bihi, kaže ižma učenjaka je na tome da je sur, znači voda koja ostane nakon pijenja, kaže životinja čije mjesto se jede, da je ona čista, da je taj sur čista, odnosno voda koja ostane nakon pijenja, kaže dozvoljno da se pije i da se uzima sa njim abdest. Nadam ako dozvoljno da i i i gospo. E, Također sur od mačke je čist zbog onog hadisa, e, vjerodostovnog hadisa e, u kojem je došao da poslanik sallallahu e, u kontekstu govora o mački kaže in e, inha laysat binajis, kaže ona nije nečista i nema e, inha mina tawafin e, kaže e, jer je ona od životinja koji često ulazi kod vas. Nosto ulazi sabu znači ulaze u vaše prostorije u uzba, općuzba nosop ima komunikaciju sa vama pa je zbog toga došla ta olakšica znači zato što se mačka često boravi doma često su kod ljudi često su na ulazu kuća i znači to je razlog je zašto zašto je došla olakšica po pitanju mačka znači kažemo da je znači zato što se može desiti znači ako su sigurni da je mačka jela recimo miša a oni nečisti i da ga jela i nakon toga je ona nakon toga ona pila vodu neku koristila znači onda možemo reći za tu vodu konkretno za koju znamo kad jela da, da smo to vidjeli da ta voda upitno za nje dozvolje jer je osudne džase koji je ostao na njinim usnama pa je prenesen na tu vodu a mimo toga je osnova je znači da je voda da je odnosno sur od mački voda koja ostane ostala od mački koja nakon koristi da je ona čista Uh, što se tiče uh, sura od uh, životinja uh, poput mazga i magaraca ispravno, stavi ispravno mišljenje da je uh, sur i od ovih životinja da je čist. Jer kaže učenjanci time, uh, Ibn Kudamil u knjizi Ilmugnih spomni kaže, jer poslanik Salolavan 7. stabi su koristili uh, uh, mazge i magarci su koristili za jahanje, znači non bili su u kontaktu sa njima, kaže, a nije prenešeno, nije prenešeno da su oni uslovljavali, tražili ili zabranjivali da se ne koristi ona voda koju njima daje. Jer da je, da je bilo sporno, kaže, došlo bi prenešeno u, u, u hadisima, jer, jer su bili non stop u kontaktu sa tim životinjama. Što se tiče životinja, znači razilaženja koje postoje, to je ovo sljedeće što ćemo navesti, I tim ćemo završiti večersko a to je e, sur koji je od divljih životinja. Siba, divljih zvijeri. E, znači divljih zvijeri čije meso znači, nije dozvoljeno jest. A to misli se i na ptice, jel? Ili, e, ili neki e, insekti, gmizavci tako dalje, če, od kojih može ostati trag nakon vodi. Po ovom pitanju, po pitanju ovi znači, prvenstveno divnji zviri, životinje čiji mjesto nije dozvoljeno jesti ili ptica, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko korištenja vode kao ostavim poslije njih. Ako ne pitanje dobro kako možemo doći sad, možemo doći s palacom, znači koristimo bunar, znači izvor na nekom mjestu ovaj, gdje dođu ove životinje, pogotovo divnije životinje od da koriste tu vodu, a onda mi dođemo poslije njih. Oto pitanja, znači imamo dva stavu učenjaka. Uh prvi stav učenjaka da, da je sur te vode, otie poseti životinja, da je čist. Šta imeduka kaže jer je osnova osnova u šejskom o šerijatu je nešto da je, da je sve stvari, svi predmeti su čisti do se dotkneva sve dok nema šerijska dogma da je nešto nečisto. A kaže nemamo, nemamo povost učenjaka, nemam kaže nešto vjerodostojno koje kazuje da je to nečisto. A druga skupina učenjaka, da naudi bilko se učenaka, to rekao, druga skupina učenaka smatra da je sur od divlje zvijeri da je divlje zvijeri da, da je nečist. Uh, zašto kaže dokazuju sa ovim hadisom koji smo malo prispomenuli da je da je pitan poslanik sallallahu alajhi ve sellem je sam avisu da pita o, o vodama koje se nalazi u pustinji i kaže upitanje uh, o vodama kaže na koje dolazi i, i piju i koriste životinje kaže sibajdawa koristi znači divlje zveri i koristi dav znači ove domaće stočne domaće životinje pa je poslanik sallallahu ala, u tom hadisu rekao kaže je iza kanal ma'a qullatayn lam yahmil khabasa znači ovo je to na drugi događaj kaže kada, je, kada voda dostigne dva qullata ono ovih neko 200 litara kaže ona ona ne ne nosi sasovo da čistočna znači ne može biti nečista ne postaje ime nečisto glavna dokazna osnovni hadisi hadisom je spupo drugo učeničaka upitno i ja zna najbli najbliže na čemu je na čemu je prvi skupno učeničaka taj stav izobraz između ostali savremena ova ležna odnosno komisija za davanje fetvi u selobuskara bi šejh bin bazi mnogi drugi učeničaci izobraz ovaj stav ovaj stav da je prvi da da znači, da je sur vidi zvieri i vidi životinja da je čist i da je dozvoljno koristiti veće razilaženje imamo oko oni ostali dvije životinja, a to je pas i svinja, znači ako bi e, pili vodu pas ili svinja, pa što ostalo te vode, da li je ta voda nakon toga čista ili nečista, da li je dozvoljno koristiti. E, što se tiče psa, znači većina učenjaka ovog umeta dokazuje da je sur psa nečisti i da ga nije dozvoljno koristiti odnosno skoro da mi nije poznato nima razližno oko toga jer dokazuju to sa hadisom onaj poznati hadis u rivajetu pod muslima kaže to i naj da dallaga fi al kalbu naj hadiko da dallaga fi al kalbu an yakhsul usba marrat kaže Či, čišćenje posude nekog odva u koji loči pas je da je opere sedam puta u la hunde tu ra prvi puta kaže sa sa prašinom sa zemljom iz hadisa se kaže razumije da je obavezno e, da, se, da se očisti ta posuda nakon što loči pas u njoj, ako je obavezno se opere posuda, znači šta je onda teks onih što je on pio, ja što ostalo je lako. U, u hadisu kod kod Tirmizija došlo, Feliru to e, odnosno u muslimu takođe došlo da, da se ta voda prospe, znači da se ne koristi. E, I po pitanju znači, psa, znači nije dozvoljeno polijesiti njegovu su. Ako čistoće te vode, znači imamo razilaženje. Maliki je su poznati po tome da oni e, ne smatraju znači, da je pas sam po sebi da je nečist i da je čak i njegova pljubačka nečista, što je tema za sebe govoriti o tom nečistoćama, ne. kad uđu nečistoće. E, znači, bliže da ispravni na ovog adisa da nije dozvoljno korist sur psa. Što se tiče e, henzira, odnosno svinji, e, e, većina očenjaka dokazuje sa, e, sa kur'anskim ajetom u koje je došlo Olađh ma Allah džšalallahu nabraja to ma ajeto nabraja šta od hrane nije dozvoljeno pa je spomenuto kaže svinsko meso kaže farin jer je ono nečisto pa one dokazuju sa ovim ajeto da nije dozvoljeno koristiti sur od, od svinje zašto kaže ako nije dozvoljeno meso nije dozvoljeno kaže meso se spomenuto zato što se meso jede kaže a onda nije dozvoljeno jer je nečisto sve ostalo načitava svinja pa nije dozvolo koristiti njeno sur. Dok na ostale većina učinaka znači a do manja skupina učinaka poput Malika i Uzaja Dauda Zahirija tako da su smatrali da je da je da je suor od svinji nečist. I da ovaj ajet ne ukazuje na što, znači zašto ne ukazuje, zato što je došlo spomenito svinjsko meso, a ne svinjska usta ili nešto drugo da je spominje da je nečist nego svinjsko uh, svinjsko meso da je nečisto i da se da se to potom na stvari sad razmišlja toga da se ta nečistoća odnosi da je nečisto što je nečisto ili zato što ga nije dozvoljeno dozvoljeno jest zato što je haram da se jede uh, oko toga dali znači toga jel ovaj oko nečistoće svinjskog mesa mnogo razmišlja kod među učenjacs va što je tema zanosebe Uglavnom ovo znači drugo mišljenje učenjake, Allah za najviše bliži ispravan jer pa je tu nije spomenuto svoje mesa, a ne nešto drugo ko svinje. Allah za najbolje nači, ala, a to, većina učenjake na na drugom stala. I sa ovim smo završili taj prvi dio vezan za odriješnji fikije propse za vode i za sur odnosno ono što ostane a, nakon korišćenja živih bića što vode. Paćmo nastavlja dalje uzalo pomoć اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا